Du lyssnar på Granskning Sverige. Jag heter Maria Johansson. Peace and love. Den framgångsrika Borlänge-festivalen hyllades av det svenska politiskt korrekta etablissemanget för att man arbetade med politisk påverkan av ungdomar. Men verkligheten han i fatt den överdrivet politiserade festivalen som efter både våldtäkter och misshandelsfall till slut gick i konkurs 2013. Den före detta mycket rika Borlänge kommun som sjunkit drastiskt i skattekraft 1995 har idag en svag ekonomi. Vi ringer till Borlänge kommun och får prata med Åsa Segerström. Vi frågar hur mycket skattebetalarna förlorade på konkursen av Peace and Love. Mm. Hur mycket förlorade kommunen då? Ja, 2,4 miljoner tror det var då. 2014 har man nybildat festivalen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 laval med tema musik opinionstitel för att äh, bättre samhälle istället. Okay. Men men det rimmar inte det, ska, ska inte kommunen ha några åsikter om kartellen då för det rimmar väl ganska illa med borrepisen lav bättre samhälle. Alltså han är ju har ju gått ut och mordhotat då i med Åkesson och är dömd för det. Och sen har han då ja. visat upp en bild där han är där Jimmy också är mördad. Han har det Vi har aldrig, med oss. aldrig äh, lagt några liksom och äh, lagt några värderingar i vad artister eller ut, alltså innehållet i de evenemangen som vi har, har betalat, alltså, betalat ut tänka till. Så vi har in, vi har varit i den här frågan.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 Segerström kan kanske jämföras med de berömda lägervakterna i Nürnberg-rättegången. Precis som dem har hon ingen personlig åsikt om vilka som hotar demokratin. Hon bara hänvisar uppåt i hierarkin. Du lyssnar på Granskring Sverige.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 Även före detta maoisten och arvegodsmillionären Robert Ashberg, vars farfar tvättade kommunistiskt stulet guld. Denne Robert Ashberg, som samtidigt sitter som ordförande för researchgruppen, för detta AFA-dokumentationsbolag, Picastus. Det finns alltså med största sannolikhet en direkt koppling mellan våldskriminella AFA och Expo. Granskningssveriges Sveriges medhjälpare Per Nordin ringer till Expo för att fråga varför de befinner sig i öppet våldshyllande sammanhang. Och när det gäller vilka artister de bokar in så har vi inga direkta åsikter om huruvida det är lämpligt eller inte att ha med kartellen. Det ryms mm. inom den konstnärliga friheten. Personligen så har jag ingen större smak för personer som mordotar andra. Mm. Men jag kan inte se att det är ett tillräckligt stort problem att de är med för att vi ska boka av våran del av det vi gör. Jag kan inte heller se att det ska vara eh, betraktat som att vi stödjer eller ställer oss bakom allting som sägs i alla låttexter av alla band som finns på Pisenlandfestivalen. Expo vill här hålla en putsad fasad. De vill att man ska hålla isär Expo och Sebestags mordhot. Expo vill alltså fritt kunna använda Guilt by Association på ett slentrianmässigt sätt mot Sverigedemokrater. demokrater. När de själva har uppenbara kopplingar i vänsterextrema sammanhang förnekar de kategoriskt alla samband. Till slut rämnar dock Expos putsade fasad. Och sen tycker jag, eller jag tror att de flesta ser att det är skillnad på en liten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 använde sig av dödslistor på politiska motståndare. Med Expos tydliga kopplingar till AFA och kommunism– –kombinerat med ett sebestax– –avslöjat vad vänstern drömmer om att göra med Jimmy Åkesson– –känner många demokrater obehag inför dessa presumtiva dödslistor. Du lyssnar på Granskning Sverige.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 berättar vad han vill göra när han får tag i dessa listor måste ses som ytterst kontroversiellt. Det var till exempel detta som fick Dalarnas tidningar att dras i djurfestivalen. På Peace Loves hemsida står ett antal samarbetspartners. Vi ringer Quality Hotel och frågar om de verkligen vill förknippas med denna typ av verksamhet. För att vi –lokaler till, på affärsmässig grund till eh, alla parter bara det är inte kriminella kretsar. Ja men det här är ju kriminella kretsar. Gardelen är ju dömd för vapenbrott. Råm, jo men det, det kan häleri. inte bitas ställning till i ett affärsmässigt förhållande. Qualitis VD Sonesson försvarar initialt att de hyr ut till Pisa men vill sen inte kännas vid. Att de är samarbetspartner. Det visar sig att festivalen använt sig av Quality's logga på sin hemsida utan att få ett godkännande från hotellet. Ja, men det måste väl vara så att Quality inte vill sammanblandas med kriminell verksamhet? Ja, men det är väl klart att det inte det är det. ingen som vill göra det. Nej. Nej. Då, det är väl enkelt, det är, inte, det är inget motsägelsefullt. Men då borde ni väl i alla fall säga till Pisen Love att de tar bort er som samarbetspartner? Det är precis det det handlar om i det här läget. Det är precis det Puden känner. Det kan vi begära utav dem att ta bort oss som samarbetspartner i det här. Det kan vi göra. Pisen Love har alltså på sin hemsida olovligen listat företag som ska se ut som legitima sponsorer. Men hela historien tar en ny oväntad vändning när vi ringer nästa företag som står uppställt under samarbetspartners. Jag undrar om du pratar med rätt människa nu. Berätta, är inte ni samarbetspartner till Pisen Nej, alltså det var ju meningen att vi skulle vara det i år. Alltså vårt företag, mitt företag, halter. vi skulle vara en leverantör.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 Vi är en av leverantörer, typ hundra olika leverantörer som levererar allt från en elkabel till en staketbit till en stenbit eller vad det må vara. De sakerna som jag hade offererat att kunna leverera till festivalen, det ska de inte ha. Eller de ska inte ha grejer från mig i alla fall. Vi frågar Janne varför de står uppställda som samarbetspartner på Bisen Labs om de inte ska leverera några saker. Ja, vi var, vi var en tilltänkt leverantör de leverantörer som var eh, från början tilltänkta att få vara med och leverera var också partners till det för att vi skulle ge ett bra pris. Men men så, så att, det, att ni står kvar det är så alltså ren det är en bluff då. Jag har ingen aning att kolla på hemsidan. Jag har ingen aning. Vi ringer till Pisen Lab för att fråga om hur de tänker när de bara sätter upp företag på sin hemsida.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 har uppmärksammat att festivalen innan historien med Sebestax bara hade sålt 150 biljetter. Kanske är det så att Peace and Love sitter i en prekär situation. Kanske är det så att ytterligare 400 000 kronor av den redan ansträngda Bårlingen kommunens pengar kommer försvinna i ett svart hål. Vad vi vet är att Peace and Love tappat sin trovärdighet som freds- och kärleksfestival. Vi vet att de har missbrukat lokala företagares namn för att få legitimitet och att de understödda av kommunen samarbetat och hyllat människor med kopplingar till extrema våldsgrupperingar och kommunism. Du har lyssnat på Granskning Sverige med mig Maria Johansson.